Vosaltres, vosaltres direu, aquesta sintonia eh, té un regoç, un regost a la cuina de la Teresa Diviu. De fet, convidem a qui ens acompanyi a la, a la cuina de la Teresa, postant pues la Maria com la papita. eh? Perquè què portes avui, Teresa? Avui, pues, mirem, diuen sopa polloguesa, però a casa meva em deia una sarsuela. Sarsuela? És batxa de peix, sí. no. Mm bueno. -hmm. Ja, ja sabeu el que és la sopa bollovesa, vosaltres? Jo, la veritat, la sarsuela, sí, però la sopa bullobesa. Jo eh, És no, això, que jo no. he Girela, i jo dic que això és sarsuela. Ah. A mi que no em vinguin en un cuento. Do, doncs us convideu a que ens acompanyeu per escoltar la recepta de la Teresa Diviu. Anem per la bullobesa o sarsuela? O... Anem per la sarsuela. Molt bé. Mira. Ingredients. Ingredients. Sí, espera, que apunto. Jo he posat per dues persones, però a cadascú que es posi més quantitat. Tonta, tu, per tu i per mi. Per eh? tu i per mi, va. Ja està, va. Posa't tres talls de rap. Sí. Tres talls de lluç. Sí. Tres gambes. Mm -hmm. Tres escarbalans. Mm -hmm. Tres llagostins. Sí. Després posem 200 grams de calamars, aquells de rotllanes no arrebossats, no. Uh, frescos Frescos, molt bé. Tallat de grotllanes. Mm. I ja està. Necessitem una ceba, tomàquet, una fulla de llaureí.? Sí. Un all. Mm. Un sobre de safrà. All sí. de torrat. També necessitarem pa, 3 o 4 llesques de pa si us ho poden tallar a d'aus, millor perquè aquell pa s'ha de fregir recordem que és cuina adaptada i eh? per adaptada, tant tot el és que s'aconsegueixi uh, fet ja ja és un pas més eh? és això Molt bé. comencem posem un oll al foc amb aigua que es vagi escalfant i mentre s'escalfa sofregi... posem la paella i fregim el peix Mm -hmm. El peix el passem una mica amb farina, que no que hi diguem farinant, només una mica amb un pols de farina perquè no s'enganxi a la paella. Ho posem a fregir el peix. Sí. Fregim el calamars. Fregim les gambes i les camarans. Quan està fregit, ho traguem, ho posem amb una plata. A part. A part. A part, amb, co amb un racó. Sí. sí, a punt per posar el... En, el, en la portabla. Mol, eh? Després, també fregim en aquell suquet la ceba i el tomàquet que fem un sofrit. Mentre s'està fent el sofrit, fem a la mà de mortei una picada. Posem una mica de sal i posem un all i juli i fem una picada. Piquem. Mm. Que aquí tot ben i posem el sofrat amb ella ja, ben picat. I gafem aigua calenta que teníem escalfantsa i ho deixem allà ben de fet i ho posem en el sofregit que fèiem jo tinc un problema amb el safrà primer que és molt car no? sí, <laughs> per lo tant això. el meu problema és quan hi fico de safrà pues fem tres, per ebres, ebres per 3 ebre, sí, ebre. o 4 ebres 3 o 4, molt sí. bé vale. i les desfem allà amb aica mm -hmm. calentona i quan ho tirem la paella i tirem també una fulleta de llorga i tirem més aigua, i aquell sofrit com que ja està fet, aigua, que es vagi fer un xup-xup, que agafi la consistència del sofregit i del peix que hem posat a uh -huh. i d'aquesta picada, i amb el lleure, i el safràs, n'hi ha fet un xup-xup, quan ha, haurà fet 20-25 minuts, o mitjà, o que vulgueu, i podeu posar més aigua, vull dir, o tirar lo a dintre l'aigua, si voleu colar, ho coleu, si no, mira. És igual, no és dolent un no sofregit. Però si no voleu trobar en aquell caldo que sigui claret, doncs pues mira, ho col·lem. Molt bé. I en aquella aiga, coses d'un litro i mig o dos litros d'aiga. Així hagin per quatre plats. Si en teniu per, pel mes, pues doncs pel mes, perquè no us agradarà aquesta sopa. Quan teníem l'aig això fet, ens podem fregir amb una altra paella el pa. Fagim el pac, aquí dintre llopicatostes, que et en diuen. Uh -huh. Enquant amb l'espumadera els traieu, el poseu en un plat amb un tovalló que s'escorri, que no hi hagi i ara ja podeu començar a preparar, doncs pues, mira, l'aigua que teníem amb aquest sofregir, que ha quedat molt maca, molt bona, es falta sal i poseu sal al lloc tot, cadascú. I ja podeu començar a posar els cotxerons a cada plat. Uh -huh. I poseu, doncs pues, cadascú, o el que vulgui detall. Uh -huh. Ah, també m'he deixat una cosa. També s'hi tira muscos i, i petxines. Si no el podeu obrir en congelat també n'hi ha que ja estan oberts i podeu posar-los pues, de confiança. I així ja no podeu no cal netejar ni obrir perquè jo mateix no puc fer-ho. Jo ja he preguntat i ja n'hi ha. Molt bé. Que es va posar directe en el plat. Uh -huh. Podeu posar, doncs, pues, mira allà el... el el rap, el llust, els camearlants, els gambes el... i els musclesclos i les petxines. I si qui declarem, als pe que to ten has que diem allà fregidet. i que profiti. Ja, ja sento l'Olor. Eh? I esclar, és clar sempre han donat el caldo per Nadal, però pues proveu que està de fer aquesta sopeta, que també és que l'Antoni també està molt bona. ja m'ho direu. molt bé.